What you can't turn around No, I don't want to be dreaming What I'll never know It's a bunch of you can feel until the time control And for my labor There's a place they say live forever Nobody's ever returned They're ever, never But we've a reason to leap into the unforeseen There's a moment that we Lost into someone that's made up by time Let's get together a week and we can me a time machine But you will never key and was so easy to see It disappeared as a time in which your past was wound Hey! But time is only a thief hey! If we like to believe re To reinvent the regrets to which we think we're bound No! I don't wanna be dreaming what I'll never know So put the dent you can feel into the time As someone that's made up by time Let's get together a week and we can be a time machine But we never hit the button to jump out of sight Close your eyes and you feel the light But through the seas of time we'll drive a submarine a leap leaping time trampoline There's no reason to we learn That's why it's we have to return testar vi lite grann här, mikrofonkontroll testa lite grann hur det låter 1 och 2, återkommer, återkommer Jag ska testa lite grann hur det hela låter här. Vi har en studiomikrofon som har lite litet lätt brummande ljud och eh, jag tror även att mikrofonstativet stod för nära en, en hårdisk också. Det var lite vibrationer och grejer från eh, hårdisken eller liknande där borta som jag flyttade lite på. Det var lite lätt brummande ljud, men det är inte så farligt. Jag ska lyssna lite grann hur det låter i i fördröjningen här, vi har ganska lång fördröjning också. Slepar i efter så att säga signalen här till nästa dator. Ska jag hör här hur låt det vänta. Vänta lite grann här. Ja, eh äh, vänta, vänta. Eh ja. Eh ja. Vi ser. Ja oråg. Vi är ute och det spelar in också här då. Så so att vi skickar ljudströmmen nu från C-datorn och så är det datorn laptopen igång a och b är avstängd där vi har lördagen 8 november då 2014 2014 1108 8 november 2014 och där är Sverigekanalens webbradio från sydöstra dalarna ansvarig utgivare är Gunnar Andersson och eh äh, bröderna truck jag tror de faktiskt kakiranne upp på urna heter noten eller utmördens stol. Jag fattar. Kan ta lite igen. Jo då. Det var det spelar igen då så hör och som är det kan ju strömmen nu. Ja, vi kör så här. Vi har en studiemikrofon som var lite lätt berörd manlig ljud, men det var någon störning också från en hårdisk där. 8 november 2014 på Sverigekanalen Sverre Radio är det här då. Och eh, ska vi se här studiemikrofonen har vi till höger här så det är den jag ska titta på. Ja, vad ska man säga? Vi har ju en livesändning då varje lördag ja från klockan 16.00. Och det är kanal 1 och 2. Och är det ju och C-datan har ju då kanal 3 extra, 4 extra, anslutningen till Stockholms närradio också då. Och laptopen är ju kanal 3D och 4D samt kanal nummer 5. Livesändningen sker alltså från C-datans kanal 1 och 2. Kanal 1 och 2 lördagar från 16.00 kanal 1 och 2 samt kanal 3 extra, 4 extra. Stoka på närradio 88 MHz kommer en sändning klockan 18 till 18.30 eh efter över 26 år så är det avbokat då. Från december månad så upphör sändningarna den lilla halvtimmen som vi har kvar och våra gamla tekniker Jo Lindberg som både rättade och senare också fick prata i våra program vilket inte inte alltid var så lyckat. Eh han har tagit över sändningstiden 17 till 18 från december månad så försvinner alltså vår lilla halvtimme här på Stockholms närradio då, 18.00 till 18.30. Där vi säringen kanske. Jag har bokat då. Jag avbetalar de här fakturorna här. Så att eh, anslutning nummer 5 på Winampen C-datan kommer att ersättas utav en speciell kanal så kommer heter kanal 5C. Och kallas för kanal 5 extra. Men det kommer från December. Där. Anslutningen är, är är ligger på där. Så det är se data som skickar julströmmar. Och sen när Stockholmsnära det är borta så kan man faktiskt börja köra live från för det är bara se data som har anslutningen till Stockholmsnära den ambient men den förseningen är ju sen från december månad. Och eh äh jag berättar lite grann om en del negativa saker som hände här i veckan faktiskt, jag tycker det är jobbigt, mina nerver blir inte bra utav sånt här, vänta lite snorigt här och så, ska jag dricka lite apelsinjuice här Ja. Eh, det kan ju alltid ske. Närrodeföreningen mycket skriver också att när man kör fundamentator internet och liknande servas så är det inte så där tillförlitligt att säga. Julinberg kör ju på då en gammal telefonledning helt enkelt, kopparleddning. Efter många, många årtiers tekniska problem, avbrott och sånt, brummjud och grejer så fick det handla en delvis ny på gramledningen en bit framtiden och kopplingsskåp där. Men det låter inte särskilt bra på vädraden men det låter bättre på sändaren. Eh uh, alla vet ju det att det kan ju bli problem med datorer och program kan ju hänga sig och olika problem kan uppstå. Och lyssnar man på internetstationer så kan det buffra till exempel då. Alltid har jag genom, genom åren när jag har bott här uppe och jag har varit en del tråkiga drivstörningar. Och... Det var en sommar här, jag vet inte om det var första sommaren 2012 som det var ett elände alltså. De skyllde på att felet fanns hos mig och så skickade de en ny sån här switch eller box eller vad det heter. Men det var inget fel på den gamla heller. Fick en exakt likadan va? Eh. Uh, Eller så trådlöst kan jag säga också då. Trådlösa, sladdlösa, kabellösa hörlurar här då. Kopplat till en förstärkare och equalizer och ja, det är så mycket tekniskt. Eh. Uh, Allt led var det billigaste alternativet här uppe förut då. 150 kr för 100 100 då. Och så skedde då den här hö höga höjningen till 409 kr plus IP-telefonen där hamnar på 500 kronor per månad så att från det billigaste till det dyraste och alternativen som finns då de kan inte klara av 100-100 man får 100 i ena riktningen och 10 på den andra jag tror det var Tele 2 som var något billigare men det var mycket marginellt det tråkigt det här men de tekniska felen på stadsnetet här i Hedermora och Västas Hopkopplat då ja, har ju blivit färre så att säga. Men eh, i eh, torsdags så skulle jag ut om en diktafon här då. Den sitter ju fast då på jackan med eh, sekerhetsnål och gummisnodd. Det är en mycket liten Olympus diktafon. Det ser ut som en liten mobiltelefon. Mycket liten och mycket lätt och fin. 500 spänn kan man säga. 131.se Ingen fraktavgift, men tydligen så satt säkerhetsnålen väldigt dåligt där för den for iväg. Helt enkelt eh, ner för trappan när jag fick ihop de här laddbara batterierna då så att displayen funkade och skulle gå det några svängar ungefär en halv mil här för detta grusbana, gammalt träskområde förbi Rällingsberg och in söttan i Lagerbacken och hem där det motvind. Heller Hansen tröja och umbro träningsbyxor där är ju på med då för typ var ju blåst ju väldigt kyligt. Kanske var någon plusgrad. Och det här har ju då hänt. Det här har ju då hänt flera gånger. Jag har ju sån här en batterimetrar då. Och mäter då toppvärde helt enkelt alltså det är ju mätaren har ju högsta värde då för batterierna va. Men ändå flera gånger då att man kommer där till gruvbanan. Är det för detta gruvbanan? Det var ju sammanlagt tre gruvor faktiskt. Det var ett gruvhål ute på fältet också. Och det fanns en växel och ett sidospår fram till gruvhålet var det väl när man lastade malm och sen fanns det spår som gick rakt uppåt här till Å eller Sjögruvan längre upp. Man ägnar alltså spela in titta på displayen det är en liten röd lampa som lyser för recording också då. Och så kan jag se att det står low på displayen. Alltså lågt batteri va. Så att det och inga inga reservbatterier heller men ändå fast man meter de här batterierna då så så så lägger de mig av helt tänket då. Flera gånger har det skett så det blev ingen inspelning med diktafonen men jag tog med andra upp till Hinshyttan och ny asfalt har vi där. Säng i vänster får man ju nästan lite medvind. Var med någon plusgrad. Eh, vad såg jag egentligen för någonting intressant? Eh, jo, jag såg ju rådjur faktiskt. För det var väldigt länge sedan. Jag såg mycket rådjur. I långsbyn och på andra ställen. Rådjur såg man ju mycket förr. Här. Men det var väldigt länge sedan sist. Guksvägen har ju ett namn också om man kollar på hitta.se blir det ju. Men ens vad jag, jag tror ju där. Men i alla fall det var länge sen sist man måste jag säga. Men nu såg jag faktiskt vi hinsyttan här. Jag vet inte om det är rågfält. En hel flock, de är ju ganska vita där i, i rumpan. Då sprang de sprang nog iväg. Det var kul att få se en flock med rådjur faktiskt. Och sen var det den gamla vanliga kampen på vägen hem va. Och en plusgrad var det väl var muligt. Men det speciellt otroligt väder var så jag gick ju inte precis eh uh, ut med flyttjögsvägen där. Heter det väl va? Eh, uh, förbi lilla stora och stora älgen och flyttjögshön och där borta den utan, uh, utan jag jag svängde där vid laggarbacken och kämpovägen ner mot långsittan igen. Och eh uh, kom en karl också med stora hö svarta hörlurar sånna stora blå mössa och tre gula svenska kronor på skallen och sen tömde jag blåsan emot vattenverket där då jag hade med mig paraply men det blev ingen regn och en plusgrad då kändes nästan lite småvarmt äpplen som någon har lagt ut till rådjuren jag har ju börjat ruttna lite grann men fortfarande så kan man plocka några äpplen och ta med sig hem där det är såna här röda fina fast en bonngård också en gång i tiden på bilder där man kan se. Men det blev ingen inspelning och diktafonen överlevde så att säga det där trappfallet. Men batterierna som visade fina världen, de höll inte helt enkelt. Och det hänt flera gånger att man att batterierna man mäter dem och det är bra världen, men ändå så lägger de ner. det har hänt flera gånger att man måste ställa in i inspelning. Jag har ju inte med, med några reservbatterier eller va. Och så här midjeväskor funkar ju inte när man har tjocka tröjor och jackor på sig. För man kan ju inte få runt om det blir så stor omkrets så att säga va. Det funkar bara på sommar när man är lättklädd. Jag vet inte om det finns något bredare omfång. Men! Men! Nej, jag kom hem sen. Då hade jag ju ingen inspelning att för över för det finns ingen USB-kabel där. Man måste spela upp och spela in då. Eh, efter ett tag där så märkte jag att det var någonting tokigt va. Eh. För att det kan ju bli så ibland här faktiskt att det blir konstigheter med stadsnätet här, men ändå så står det här på den här lilla rutan då internet och åtkomst va. Men det fungerade inte. Jag har ett fibermodem i hallen. Och jag stängde väl av det. Och på C-datorn så skulle jag få igång ett modem. Mobilt bredband från bredbandsbolaget. Jag krångel också med ett e-postkonto jag hade på bredbandsbolaget också och jag kan inte logga in på bredbandsbolaget heller. Men jag tog bort det där e-postkontot. Jag har ett konto från Altel och jag kan säga att jag behöver inte rensa så mycket spam längre. Det är mycket mycket lite faktiskt. Jag fick nog brev också från Abdulla. Han vill göra såna här affärer upp görelse. Och så kommer det några konstiga snär grejer från det, från Afrika också. Så där Nigeria brev eller kallas. Eh uh, men uh, det var svårt att få, få kontakt med Bodema att det blev inte heller. Eh uh, det stod att det var anslutna stora på mobilt bredband, men det fungerade inte att komma ut via mobilt mobilt bredband och jag stängde väl av Vad är det där? Ja, laptopen där var likadant va. För kontakten på modemet och sen stod det väl att det var anslutning också till internet, men det var inte heller någon anslutning. Jag försökte väl få igång fiber fibermodemet i hallen och kanske se om det blev dubbla anslutningar. För det stod också på laptopen att det var internet.coms va. Men sen senare så märkte jag att eh, jag var ansluten med, med mobilt bredband och då kunde jag ju faktiskt ta mig fram till Altel SMSida och se på laptopen här drift driftstörningen de har ju förbättrat sin hemsida också så man kan se redan när man kommer fram där. Och då var det var en nationell driftstörning då som hade varit då på förmeddan och då 50 var det väl tydligen avskrivet och texten under då stod det då 13 och 30 felet har återkommit då, felsökning pågår det stod Stockholm, Södertälje det var ju troligtvis alla kunder på Altele alltså jag vet inte hur många kunder som Altele har va? men det måste vara ganska många om man säger så då så att ja, det var inte liksom inte bara jag som hade drabbad utan man samtliga kunder som har såna här nätverk vad det var. Väldigt många kunder drabbade nationell större drifts störningar så jag gick ut på två bloggar och sverkerollen.com där om om drifts störningen. Jag funderade här men senare så märkte jag ju att det fungerade igen. Jag tänkte om det tog en timme till eller hur det var. Kanske någon timme framåt där ja. så att jag kunde ta bort det mobilt bredbandet. Ja. Men eh, det fortsatte att jävlas också därför att eh, Winampen på CD-datan började att jävlas också va så att det var helt omöjligt att få ordning på den så att det blev inställda program och grejer där det den den hängde se hela tiden va Winampen. Så till slut så fick jag stänga av eh, och använda laptopen där så att det blev avbrott på våra program och det här det gick inte att få någon ordning på det hela man ska inte tjata om det gamla men det var alltså en drivstörning från all tel och så och problem också med mobil bredband var det också va <clears throat> diktafonen gick inte sönder men batterierna som var mätta för bra värde de la ner va och inga reservbatterier heller och det var väl någon plusgrad ute och jag såg faktiskt en flock med rådjur uppe på fälten där över Hintsyttan jag tror att det är råkfält man har ju skapat nya hästtagare också jag hade sett en människa som har ridit på de där hästarna faktiskt står det en sulk där uppe men jag har aldrig sett en enda människa som har ridit på några hästar där uppe fast det kan de, som de gör när de kommer hem från jobbet sen Jag vet inte. De hästar måste man ju rida på också. Och den nya asfalten har ersatt den gamla asfalten. Då. Så att från december månad så har vi ingen anslutning kvar till närrådet. Föreningen här i Stockholms närrådet försvinner bort där klockan 18 till 18.30 då. Vi har ett sändningsrestånd som kommer finnas kvar. Men det blir ju troligtvis inga mer sändningar. Vi har ju då Sverigeknader i stället- Och sen kan man börja köra live här på lördagarna från en bärdator till exempel. Det går att koppla om här så att telefonadaptern kommer in på line in på externt ljudkort. Det är svecks på B och C datorn. Med adapterkontakter så att det går lätt att köra live från bärdatorn. Det går att fungerar även på laptopen här. Med adapterkontakter kan man få in treans mikrofon tillsammans med telefon adapten på mikrofoningången på externt ljudkort till till laptopen också. Och sen har jag kollat lite grann på gamla Luma-burkar som fungerar som var ute på väg ute har använt i Haninge många år och sen kom till mig i Märsta också i några år så fungerar det att den är köpt på uppsvarhuset också i handen numera Koppforum och Står ju spefjärrkontroll via en video. Och eh jag kunde man faktiskt se Hedemora när tv som jag väl inte har noterat förut och sedan Dalavision också va. Eventuellt är det Dalavision som har lite svagare signal lite brusigt. Jag har ju kopplat in lite radioapparater också här då. Eh faktiskt man kan ju även ner vardagsrummet faktiskt. Kan man får in och i köket också faktiskt tycker jag häftigt faktiskt man får in en en jag måste ficka in radiouppland väldigt fint på 102,5. Och jag fick det löste det mycket på en en förstärkare med en tuner. Receiver heter det väl när man har en förstärkare med radiodel. Så här pro sån här en ny trasig den som från sätet där men Jag fick ju öppna den studion också i sätet sen fick jag ju ta ner grejer till Märsta men en del grejer har gått sönder här i den gamla studion en delvis delvis trasiga grejer och bortkopplat då. Och trångt med böket i det här. Ehm pråsen här ju då receiver därför att det är en radiodel också och förstärker med 60 watt och mängde med ingångar. Ehm radio Upplands 102,5. Men vad nånsås stoppa ner en en en lapp i min låda där i Märsta på Stleptgatan om att Ja, det var ett företag som som hade det då var företaget som skötte komradion då. Det var ett vaktbolag i alla fall i Märsta som fick störningar på sin komradio och de hade då lokaliserat de här störningarna från min lägenhet helt enkelt och jag ringde upp det här företaget för jag tyckte att det var lite konstigt liksom att jag inte skulle få lyssna på en viss frekvens på, på en vanlig radio va? eller receiver 102,5 radio upp bland men det stämde just att jag, att jag lyssnade på för jag sa att jag lyssnade mycket på radio upp bland 102,5 och jag fick ju lova då att inte lyssna på radio upp bland på 102,5 för det blev störningar på deras komradio va? från den här recivern mycket märkligt faktiskt det låter väldigt konstigt Men eh i mars i mars då så i mars då så fick jag också in 101,6 megahertz lite svagare. Jag tror att 102,5 megahertz finns i Uppsala och 101,6 vet jag det är en sån här stark basända det kanske på 60.000 watt som ligger en sändar anläggning upp i Östhammar upp i Roslagen, Roslagskusten och den. Och den 1,6 megahertz får jag in bra här uppe i vardagsrummet och även i köket och i köket får jag in till exempel Radio Västmanland faktiskt, 100,5 100, MHz i vardagsrummet har jag också fått in någon gång också Radio Örebro väldigt svagt vilket jag också fick in i Sete minns jag, självklart får man in Radio Dalarna och Radio Gävleborg får man självklart in också det är en och en halv mil bara till Gävleborgslen jag får se fundera här joe Jag ska väl lyssna lite mer på en vanlig radio här. De får ju nämligen in också rockklassiker som inte har någon egen hemsida längre. 106,7 men här uppe får man in dem på 100,8 MHz är det. Och vid ny 107 i Stockholm får man in här uppe fast man får in dem på 95,3 tror jag det är. Och den Norberg sänd ju på 95,3 megahertz så därför kan jag inte få in dem här uppe. Troligtvis därför, därför att det ligger en annan sändare här. Jag kan inte säga vad de här sändarna ligger exakt. Reklamen för radio för Rock Classic är för Jävelborgs län. Men det ser heter vet jag att då fanns inte Rock Classic här uppe utan det var Bandit. Och jag har hört någon sändare en gång där det var reklam för Ludvika. Jag trodde det var Bandit eller vad det var i då. Det är svårt att veta var sändarna finns någonstans då. Men jag vet väl att de här P1-sändarna, två stycken, ska ligga i, i, i Bålänge på en högt berg där. Ja, så här torsdagen var ju inte speciellt rolig va. Det blev ingen inspelning heller. Diktafonen fungerar. Och röda lampan löst. Men sen blev det low va. Low, lågt batteri, fast jag mätte det. Och ändå så lägger de ner Alla matsen här från långsuttepartiet ligger i också Han kräver uppstedning här i både Långsuttan och Husby och Garpenberg och var det är Och Vikmansuttan Jag vet inte vad det skulle vara något speciellt skräpigt Men det är ju trasiga trottoarer Och sen är det ju stolpar som lutar åt olika håll Det ser ju inte klokt ut va Och det finns ingen som bryr sig här uppe helt enkelt parkera iorma på trottoarer emot färdriktningen på gresmattor och i övrigt i alla fall på en skylt här med själva stolpen luta i mycket kraftigt och det finns ingen som bryr sig och det finns ingen som riktar de här stolparna heller vad vägföreningen har lovat det men det, det händer ingenting och så trass jag tror det har det och grejer. Det blir lite mildare också nu så att det är ju inte någon snö på gång heller jag återkommer. Ja. Ja. Ja. Som sagt så jag såg en flock med rådjur och de är vita i rumpan och det var länge sen sist faktiskt. Eh Min gamla hyresvärd siktar hem ska höja hyrorna och min nya också ska höja hyrorna som gör varje år. Här är sprickor i fasaden och det växer mossa på tegelpannorna som är smutsigast. De är från när de byggde husen alltså 1979. De har inte bytt tegelpannor sedan 1979 här. Och det växer massa på dem. Och spricker i fasaderna är det också va. Sophuset kommer man inte in i längre. För att de asylsökarna har ju slängt cyklar och gamla sängar och skrept där inne. Det är ju filmat också. Ni kan gå in på Youtube också och söka på soprummet tror jag det heter. Eller sophuset eller vadå. Soprummet tror jag det var. När det var som värst alltså. Man fick ju en chock när man öppnade den där sopdörren. Nu ska man då pressa in... Man kan ju framförallt inte ha tunga sopsäckar längre För de går aldrig in i de här sopluckorna på sidan Och där ska man ju då separera och skilja på matavfall Och brännbart Då fanns ju information på engelska Jag tror att det finns många asylsökande Som varken förstår svenska eller engelska Och de kommer ju självklart slänga fel Man kan ju absolut inte ha stora sopsäckar längre För de kan man inte pressa in genom de här sopluckorna Man får ta mindre bitar Ja ingen snö men det var väl några snöflinger någon dag men det blev ingenting och ingen regn heller jag hade paraply med mig. Jag får köpa sådana här stormparaply här för 149 spänn för det lilla paraplyt jag har det, det funkar inte alls det är så pyttelitet va. Jag hade ju en tjej en gång och vi fick låna ett paraply av min mormor så var vi på Uppsala slätten när det blåser så inne i Helsinget på vintern. Så det där paraplyet, det blåste ju fullkomligt sönder. Och när vi åkte bussen mot Sevja så var vi helt dygnblöta. Det var bara att droppa av oss. Så folk bara stirrade och fick vi stå upp, stå upp också. Det var lika antemärsta gången att jag skulle försöka hålla ett paraply. Det var ju rena stormvindarna. Så det gick bara inte va. Det blåste ju sönder helt enkelt. Det finns speciella stormparaplyer också. Ja... köper till en också köper till en den silverfärgal här CD eller DVD spelare som ju, kan ju spela vanliga CD-skivor och datasceda MP3 och DVD skivor då. Jag har en svart DVD spelare från Ceter men denna, den den den laddar, den laddar men det händer ingenting mer sen. Den har lagt ner helt enkelt jag där mår jag det går. Och så kör jag mycket med uh, trådlösa system här som kan ta emot signaler från såna här scannergayer. Och, och förr så kunde man höra grejer här men inte så ofta men nu verkar det inte vara någon trafik alls eller få inte in någonting helt enkelt. Det är bara går förbi alla kanalerna när den skannar. Nu har jag en med 30 kanaler och en med 16. I mars hade jag en med 200 kanaler som kostade 3000 kr men den blev kortslutning i batteriet. Det ligger ner bussar och annat kodat va. Räddningstjänst och sånt men det ska i alla fall finnas lite radioamatörer och sånt. Men eh hitta i alla fall Ludvika skannen man kan lyssna på över internet. Eh, ni kan gå in också på shoutcast.com där och söka på Ludvika skannen. Det som det repeater och annat man kan höra i Ludvika där. Och det händer ibland att man hörde lite grann här uppe faktiskt lite radioamatörer och sånt. Det är ju dåligt dåligt radioläge. Vi ser att det var åtminstone tre trappor upp. Här är ju bara en liten trappa upp. Men ser att det var ganska jobbigt också att gå med matpåsarna i, i, i den där i den där trappen va. Tre trappor upp och tre trappor ner. Men idag ska vi då ska väl i alla fall förhoppningsvis ha med oss Karpstripan vid, vid 17 eller efter 17. Han skulle medverka idag här då. Är lite täppt den resan också här. Eller jobbigt alltså när det strular så att säga. Här försöker man försöker man sköta liksom en en en en väbrare station med framförallt på kvällen då när när det ska vara med det här var på dag dagen det här. Men så på kvällen så började det strula också. De med vinnampen där så att det fick ingen ordning på det hela. Det höll på och strula i flera timmar så. Så då gick fick jag inte in ordning på de här programmen så att säga. Det ja, för Winamp har hängt det så hela tiden bara. Och hur jag än försökte och det var ju bara att stänga av hela datorn va. Jag skulle ha installerat Winamp men den hittar det inte ens sig i, i hämtar det filer alltså. Vad sen är det så här också att datorer som har igång i flera dygn där börjar det ske lite konstiga saker och program kan börja krångla och sen nästa gång när datorn startas upp till exempel va. Vi fredas så tappar vi ju bort hårdisken också den externa hårdisken här. Ibland kan det komma upp ett meddelande också att det är något fel på hårddisken men det, alla filerna ligger där de ska. Jag ska berätta också att B-datorns extra hårddisk eller den ordinarie hårddisken är ju goodbye. Va? Den har ju havererat då. Så det var ju stora mängder datamängder som är borta där. Får väl ingen ordning på den. Men den lilla hårddisken här har ju då funkat på laptopen och den hängde ju med från början då. Man startar upp laptopen. Men efter ett tag, efter några timmar så försvinner den helt enkelt. Den är den får ingen kontakt med hårddisken längre va. Så att nu är jag tvungen att använda den befintliga hårddisken på laptopen och man ska kunna köra schemalagda program. Ni kan ju gå in på korta punkt nu snedstreck beckans program. Då vi kommer att upphöra med närradion i Stockholm, närradio 88 MHz från och med december. Vi sänder alltså halvtimmen 18 till 18:30 i november månad utåt. Sen är det avbokad sändningstid då vi ska betala av fakturor här från Närode föreningen då. Ni får väldigt gärna stödja oss ekonomiskt också då på pluskonto 8634 252-1 634252-et Jag ser att det kunde jag hör Rode Norberg men här uppe har vi någonting jag tror att Evenyl 107 som har man kan ju höra stationerna på flera sändare slavsändare. På 95,3 är det väl tror jag Vinyl 107 från Stockholm som kommer in. Så därför kan jag ju inte höra Rode Norberg. Och... Jag tror inte jag hör Bålingen där och det heller. För att kunna man höra Falunsnära då i köket där men jag tror inte jag hör dem heller längre. Men man hör ju dem på webben Men inte Bålänge och inte Rådi Norberg hörs inte på webben Och Rådi Norberg har ju inte ens en hemsida Och inte Bålänge när Rådi heller va Rockklassiker har ju inte en hemsida heller längre Och de tjatar ju om samma gamla rocklåtar år ut och år in Men det finns ju en del låtar som är förvisso är ganska bra Men man har ju hört dem så många gånger Så lite tjatigt är det Radio Siljan uppe i Mora har vi i alla fall på webben. Sen finns ju inte en närradio heller i varje stad. Va? Radio Sandviken har vi också. Med webbradio. Men, uh, Hofors har väl ingen närradio till exempel. Om de, det har funnits något. Avesta vet du fan om det är någonting. En dåligt uppstaterad hemsida också. Och webbspelaren skulle inte fungera stort. Och jag får väl inte in dem på vanlig FM-radio heller tror jag så bara inte får in. Sheter har ingen närradio heller va. Nej. Har vi mer. Tror det var Hudiksvall hade haft men inte längre eller var det där? Vi kan gå in på korta punkt nu, Snesteck, Radiokirrorna. Det är Sveriges nordligaste närradio i alla fall. Det är en saken är klar. Och den längst söderut måste det vara Trelleborgs närradio. Sen kommer stora havet där. Sen är det konstigt också att Borg att Bornholm kan tillhöra Danmark fast det ligger utanför skånska kusten. Det ligger ju närmare Sverige än än Danmark egentligen va. Jag tycker lite märkt faktiskt att den här stora ön Bornholm kan tillhöra Danmark, den borde väl egentligen tillhöra Sverige. Åh, det var någonting med Uppsala också här. Jag har inte noterat... Jo, nyhetssvepet ska komma också Men det har jag inte hunnit med här Nyhetssvepet för oktober Det är lite små justeringar och ändringar också På programschemat För att få lite mer variation och sånt Och det finns fler alternativ ibland också Vad jag ska lägga ut så att säga Så att ni kan gå in på korta.nu Snedsträck veckans program Och eh, sverigkanalen.com Jag har passerat 15 000 besökare Kåkåk <kör> Sverige och USA är ju toppländerna och så finns det flera andra länder också där. Att <kör> nu är det 15.000 besökare. Ja det är fler nu är mer än 15.000 besökare. Hedermodern När TV har ju inte noterat förut faktiskt. Och förutom det så har vi Dalavision också råd att titta på. Men eh, det är ju inte någon fart på att de borde ha närradio va och jag tror att de skulle sända på tisdagar men jag kunde inte få in någon sändare här på 93,9 i år är det nämligen 18 18 gånger de ska sända julprogrammen va 18 år alltså då. Men jag borde se att det kunde jag göra några inspelningar också på kassett bara så finns kvar bevara det. Och, och eh, som sagt var har ju en ful hemsida som inte uppdateras, men har webbradio som jag inte kom ihåg när funkar och sen försvann den helt och de har inte lyckats skapa en helt ny hemsida på snart ett år. Men jag hoppas i alla fall det kunde få in hela morgon när radio här när de ska ha sina julprogram. Det är 15 timmar och det är Tomme Samsson ligger ut allting som en enda MP3-fil sen, alltså en MP3-fil som är 15 timmar lång va. Utkommer till och knall julsaga också. Och sen ska det vara ställningarna från hockeymatcherna tror jag va, som det var i CET när bodde där. Och sen är det väl mötena från från KF kommun heter KF kommun. Med hela Mora kommun har sina möten, de olika nämnder, men när KF har möten så ska det sändas över närradion då så att jag ska försöka att ställa in och på något trådanten här och se om jag kan få någon signal från sändaren. 25 november är nästa möte. Det har nyligen varit ett möte också här. Alla matt som ligger ju i med sina motioner, de har ju möten i Sankt Pauls gården och den tillhör väl Tyglians kyrkan då. Så de får använda så att säga. Kommunen har ingen egen lokal Tyglian, utan de använder Sankt Pauls gården. Och hittar jag ingenting på kartan där i Niro. Men när man står där på Myrgatans busshållplats och väntar på bussen och det hade de inte ändrat heller va det är ju nya bussnummer här och då stod det de här gamla att det var linje 21 va till Långsötan till exempel och det här det är ju fel va uppe vid Hinsötan har man busshållplats också det finns inga bussar dit det fanns eh, i tidtabellen fanns det någon enstaka buss som var skolbuss förut men den kunde jag aldrig se det var en på morgonen men den kunde jag ju inte se vid den tiden men på eftermiddagen skulle det finnas ändå också vi behöver men det är osäkert om det någonsin har varit någon skolbuss här men det är, i den nya busstabellen här för 265 så finns det absolut ingenting där det står Hinsyttan och skolbuss. De har satt upp en en sån här busshållplats där det finns inga bussar till Hinsyttan alls. Jag menar givetvis har det varit någon skolbuss som har gått upp där förut. Men i alla fall, det är en vit byggnad, det är som en gård. Och så ser man en vit byggnad med massa fönster. Och det är Sankt Pols gården och den tillhör ju då kyrkan då, svenska kyrkan i Hedemora. Så det finns två kyrkor. Och där har man sina möten och man kan se också över internet där... När kommunfullmäktige heter det då, KF, har sina möten. Då är det sänds det över, över webb-tvn. Och sen kan man se på ett arkiv också. Men han kunde inte få fram något ljud faktiskt. Man såg gubbarna men inget ljud, det hördes ingenting. Och sen skulle sändas över över 93,9 då, som en sändare i Hedemora. Fast mig hördes inte sätet. Och se, senaste julen här så spelar ju in från sändaren va på en radio här med en trådad antenn. Det minns att jag lyckades få in men det var bland tisdag här som jag skulle lyssna på Radiodhe demora för att det skulle gå på tisdagen när de har sina sändningar men jag kunde inte uppfatta någonting från från den frekvensen om de inte har bytt sändningsdag va Men jag försöker alla få lyckas spela in deras julprogram över vanlig sandare här uppe. Inte helt perfekt är det inte. Det är 300 W på Nebleberget då de borde ju skaffa en hemsida med en med en webbspelare på. Det ska inte vara så omöjligt att kunna fixa fram det va. Alltså det är inte någon ingen fart på närraden i Hedemora och det är många föreningar som finns men inte använder näråden som en möjlighet att komma ut. Man skulle även kunna ha en slavsändare belägen på något berg här uppe i, i Långsjöttan. Så det är tråkigt faktiskt att man inte använder man hade en apparat också för som som gjorde piptoner va men den gick usönder i något oväder. Om jag fattar det så stänger man helt enkelt av sändaren när man inte har några sänd sändningar. Sändaren är inte på så att säga som det var förut när det stod och pep. Vi får se vad vi får med oss karpstripan här om en liten stund. Jag lyssnar med så länge jag hörde också titta titta på en karta här över hela hedemora. Bronsön ser man Odysseus från Dalen 270 upp. Hedemora Energi, är det är väg 69 som förbinder Hedemora med Lövöen Falen. Nej, det kommer även att komma in i Faluns kommun via Lövåsån. Det nedlagd sågverk där. De har lite hästar där. Och jag vände ju vid en grusväg då, men om man fortsätter några kilometer så är man inne i Faluns kommun och sen ska man så småningom komma förbi några sjöar där borta och komma, korsa vek 69 och komma fram vid lite grann norrut i sjön Rund och upp Viksjön, Stora Vika eller Vikabyn hette det väl det var också en hemsida och bussar från Falun så att efter Seters kommun, några kilometer bara så är man ju inne i Falunns kommun och sen är det ännu längre så kommer man in i Bålinge kommun men det lyckas jag inte med den här sommaren faktiskt inte. Men jag undersökte i alla fall Nybergsbygder och cyklade norrut också. Där kan man komma upp till Europavägen och järnvägen och även fram på vägar ovanför sjön, de här sjöarna också. Ber uppe. Eh fram till Kniva. Man går ju vet från Orsa Mora och Falun, Knivalleden ner mot Långsötan, Långsbyn och vidare ner den här Dalkarsvägen som det kallas då har ju en hemsida på internet, de går ju tre mil varje pass där och de som inte orkar gå hela vägen kan följa med valfri sträcka och sen är det ganska pampigt också när de kommer in i Stockholm med de här folkdräkterna och, och, och vackra svenska flaggor och Dalarnas eh, vapen också med korslagda pilar och det är pampigt man går från Orsa och Mora och ända ner till Stockholm alltså det måste vara jävligt jobbigt men sen tar de sig hem på något annat vis så han åker väl buss eller tåg tillbaka till dalarna för de går ju inte tillbaka precis Vi har gick i alla fall 5 km här i veckan det var ju häftigt va en halv mil jag ska försöka komma ner också till Västerbyn med en på slutet också sen där det ligger lite gammal rostig järnvägsräls Är det är nog från 1800-talet, växer Mossa på den. Det var en växel också ett tag i Västerby som det hette förr. Jag har tagit upp det där så många gånger nu. På Langshyttan.nu kan ni besöka mycket bilder där från skolorna som har funnits. Och brukshistoriska.se också. Vi har ett gammalt lok här som står och dammar. De snodde någonting från loket också. Sen finns det... Ja, lite resiner och lite smått och gott. Eh, stålverket Autocompo läggs ner nu 2015 här då. Det blir bara Eras till kvar med 140 anställda. Eh, stadshotellet eh eller bruxhotellet är det och stationshuset och gårdshuset. Där det finns sovplatser man kan hyra. Eh, ex utav Autocompo. Så framtiden är lite osäker hur det kommer bli med Ruxhotellet, stationshuset och gårdshuset. Som ägarna idag arrenderar ut av Autocompo, men förhoppningsvis så kommer man annars få fortsätta med det. Jag tror inte att det finns en risk att stationshuset försvinner, det gamla. Så det kommer nog bevaras. Jag brukar tänka det att om man skulle då man kunde se bilder där. Eh, men kan det ha svarar brux bruxhotellet.se kanske. Man skulle då sova i sån här rum och vakna upp lite grann trött och lite mörkt också så kliver man ut för det är en liten plattform där då. Och så tittar man liksom på skylten så långs uttan och så ser man stationsklockan då så ser man en liten plattform. Och så ser man det finns ingen räls här liksom va. En rostig barngårdslampa. Varför när de räl tar bort rälsen? Men det är ganska kul och svår jag Men det är ganska kul att kolla på Youtube också där Med filmer, jag besökte Marie Lunds Lilla station där Jag cyklade från Märsta upp Vansinnigt varmt bara Jag blev alldeles nygrillad Sen är den så här på att tuppa av alltså jag Hade ingen kamera med Men jag fick ge mig lite, lite saft och kex Där vid sjön trekanten Och det kom två rälsbussar från Faringen Mot Man ser det här lilla loket då Långsötan är ett ganska litet lok Eller helt enkelt ett mycket litet lok ett litet ånglock. Men ändå ska kan, kan den dra. det dra. Blir det stor skillnad på det här lilla lok 4 låg 17 jämfört med lok 5 då en storator. Och så fyller de vatten där. Jag fan så en tjorsk också bara välde ut med ungar och allting i bespåren där och mamma med barnvagn. Åkte räddspussen till Uppsala va. Jag lätte det på blåsen också i övergången där vid Funbot och det finns en gamla banvaktstuga där men jag för mig att det var en station också en gång i tiden där Idag så kommer ju smalspåret fram där vid resecentrumet har ju också ett spår med direkt kontakt med plattformen men förr så låg det alltså på den östra delen av bangården det är alltså upprivet då godsmagasinet har bevarats vid ikomark då och gods magasin eller godsplattformarna och och och de gamla spåren som SJ hade ju borta. Och man fick ju då sanera helt enkelt för det var i kreosot och SJ vägrade betala ersätta Uppsala kommun för saneringen så det blev en en rättslig process mellan Uppsala kommun och och SJ AB. För det var ju inte det var ju gamla statens järnvägar som höll på med och med. Sliper så kreosot då det är imprägneringen på 50-talet där så det var en del gift i, i marken där som fick saneras. Stort jäkla hotell och grejer där nu idag. Och jag menar de började riva upp de här gamla spåren som var där. De hade en ramp också, var en rampade som det hette man förd över alltså normalspåriga vagnar upp på smalspåriga vagnar. Det finns speciella procedurer där faktiskt trafiken gick fram till 1977 mellan Uppsala östra upp till Löstra upp till pappersbruket i Halstavik och sen byggdes igen. Man förlängde helt enkelt den gamla järnvägen från Harg var det väl ner till Halstavik. Då fick en sammanhållen normalspårig järnväg från Urbehus ända ner till Halstavik. Sen fick en söderifrån från Uppsala östra upphörde men man kunde bevara en liten del av järnvägen nämligen 3 mil mellan Uppsala östra till Faringe. Från Faringe kunde man komma norrut upp till Gimo och från Faringe kunde man komma ner till Rimbo och vidare till Stockholm. Och för länge sedan så gick det persontåg mellan Stockholm-Rimbo-Faringe till Gimo och mellan Stockholm-Rimbo-Hallstavik. Och i eldrift fanns det Stockholm-Rimbo-Nortelja. SL utreder om man ska bygga upp sträckan Kårsta-Rimbo. Och förhoppningsvis i en framtid kanske också sträckan Rimbo-Nortelje. För Nortelje kommun växer väldigt kraftigt faktiskt. Framförallt sommartid. Framförallt sommartid så är det ju väldigt mycket sommargäster, fritidshus. Det är mycket, mycket fritidshus där uppe i Roslagen. Men så väldigt trevligt kan det ju inte vara på vintern när stormarna med Upplandskusten rasar. I hårda stormvindar bakom mellan toppning. Vi hörde ju från tidigt 60-tal av familjen Sjögräns i Västernes och min mamma lämnade Sverige 64 men hon var fick mig som som 16 årig i 1960. Men hon var faktiskt uppe där några gånger. Och hon hade sin lilla son Johan med sig också. Han som sen fick vara hos sin farmor i Göteborg och sen skickades ner till Australien och bytte namn också för han blev nämligen mobbad i skolan han hette Johan Zetterström man kan inte heta Johan där nere för då är man en tjej så han fick byta namn till Michael McNamara alltså han påstår felaktigt att han har papper på att han är född i Sydney i Australien men det är helt fel han är inte född i Sydney som Johan Zetterström han är nämligen född i Stockholm i Sverige som Johan Zetterström och sen fick han byta namn där nere i Australien till Michael McNamara Vi ska då logga in här på, på Skype-en då. då. Kör vi kör ju lite söderklang här och knäckas på här. Vi ska se om vi har någon gammal kattstripare eller karpstripare med oss här. För han skulle vara med den här. Vi har ju då Skype som heter Sverigekanalen. Någon telefon som fungerar också. Vi håller på här att logga in i Skype-en då. Med användarnamnet då, eller id Sverigekanalen Inte Dalunna om, om Johan Persson i Huddinge Lyssnar så kan han medverka Också Skype Och det är alltså Sverigekanalen då, inte Det gamla som var uh, Dala Gunnar Utan det är Sverigekanalen, jag var ju en del på Twitter Också förut, både som Dala Gunnar och Sverigekanalen, men jag har faktiskt inte varit så mycket På Twitter längre Jag vet inte Det var lite grann i början När jag höll på och twittrade och sånt Men Man måste ju begränsa sig så jäkla kraftigt också Det är ju bara 140 tecken Nej, Karpstrypan är inte med ännu Men han brukar dyka upp Efter 17 Vi får se om han kommer med eller inte också Men han skulle ju medverka här Jag kan spela musik också från en DVD-spelare Audio, CD Datasedje med MP3 Eller DVD-skivor på Line In här. Men då funkar inte mikrofonen samtidigt. Den siffre färgen som var kopplad till den gamla studion. Men där gör den ju ingen nytta. Jag måste faktiskt lösna här om. Jölin Berg är ute på 88. Och då ska vi ta och starta upp. Vad har du kört det där? Vi ska inte uppdatera Skype just nu heller för att vi sitter och sänder live här. Så det kan vi göra någon annan gång, hörde du och jag.